три, до того ще й картає себе. Нарешті Хоровецький пішов, до кімнати зазирнув Зозуля. Він по підморгнув Хаблакові і запитав, Ну, як Сергію, надумався?» Хаблак лише знизав плечима. Зозуля присів біля столу й почав швидко, уважно зазираючи Хаблакові увічі і намагаючись вловити, що думає капітан. Вони змовилися, типова змова, але все шити білими нитками, і ми розколимо їх одразу. На цього власюка натиснути не може не розколотися. Лише він виходив з кабінету, і більше ніхто не міг вимкнути світло. Власне, він казав те саме і вчора. Однак Хаблак слухав Зузулю не без цікавості і задоволення. Бо лейтенантові думки у чомусь збігалися з його власними. Та більше, що, згадуючи вчорашню розмову з Ласюком, відчував якесь незадоволення, точніше, не був упевнений, що провів її в потрібному тоні, навіть гадав, що пішов у Ласюка на повітку і даремно симпатизував цьому піжонові в модних джинсах і неймовірно розкішній жовтій шкіряній курці. Ще вночі, аналізуючи власюкові відповіді і його поведінку, Хаблак відзначив багато суперечностей. Тепер же був упевнений, що редактор казав неправду і навмисно заплутував його. Зрештою, він має можливість з'ясувати це сьогодні при повторній розмові, точніше допиті, бо вся поведінка власюка насторожувала і балакати з редактором. Тепер те було зовсім офіційно, з протоколом, попередженнями про неправдиві показання тощо. Хаблатний стих викласти свої міркування лейтенантові. Задзвонив телефон, і секретарка покликала їх до Каштанова. Полковник сидів не за столом, а на дивані біля журнального столика і пив мінеральну воду. Останнім часом скаржився на шлунок. Лікарі рекомендували йому... Єсентуки. Каштанов спробував, і вода й справді допомогла йому. Тому полковник серйозно ставився до цієї процедури. Та як на хаблака, Єсентуки з її сірчано-водневим присмаком можна було питати пити лише з примусу, але до всього звикаєш. Полковник аж прицмокував від задоволення, і вигляд мав спокійно умиротворений бо на всьому світі не існувало нічого кращого від кавказької мінеральної води. Махнув рукою, запрошуючи сідати, а склянку, як здалося Хаблакові, відставив із жалим і мовив. Генерали відзвонили з академії. «Сам віце-президент!» «Сподіваюсь, вам про що зговорить цей дзвінок?» Хаблак порушився на стільці, і відкрив рота, щоб відповісти. «Генерал покладається на вас». Він узяв справу із київською чашею під особливий контроль. Крім того, мусить щоденно доповідати про неї, куди Каштанов не повідомив, лише багатозначно помахав рукою над головою. «Тому прошу вас докласти всіх зусиль». Хаблак подумав, що полковник міг не казати цього. Він звик завжди працювати з повною віддачею, Не дивлячись на те, йшлося про затримання дрібного злодюжки чи знешкодження озброєного бандита. Однак зрозумів і Каштанова. Всі ходимо під начальством і мало радості щоденно доповідати, що справа стоїть на місці. Зайве нагадування не зашкодить». Хаблак відповів, «Здається, є вже зачіпка Михайле Карповичу, і, може, навіть сьогодні щось з'ясується». «Доповідайте», – наказав Каштану. Хаблак, скоса зіркнувши на Зазулю, розповів про хід учорашнього пошуку, наголосивши на лейтенантовій версії. Полковник слухав, час від часу киваючи головою. Наче погоджувався з усім мовленим. Зазуля аж почервонів від задоволення, засовувався на стільці і втупився в Каштанова, чекаючи схвальних слів. Та полковник, трохи подумавши, мовив зовсім без ентузіазму. «Все може бути, але ж ви самі казали, хтось вимагав зачинити вікно». Якщо під ним сиділа жінка, вона б точно зачинила. Куди тоді викидати чашу? А злочин явно підготовлений і підготовлений кваліфіковано. Готували його люди не без кебети і мусили зважити на всі обставини. Раптом пішов би дощ, тоді вікно б.